Despărțire. Să cer un semn, iubito, spre a nu te mai uita? Te-aș cere doar pe tine, dar nu mai ești a ta. Nu floarea vestejită din părul tău bălai, căci singura mea rugăi, uitării să mă dai. La ce simțire crudă a stinsului noroc, să nu se stinga semeni, cîn veci să stea pe loc? Tot alte unde îi sună acelui aș la ce statornicia părerilor de rău, când prin această lume să trecem neescris, ca visul unei umbre și umbra unui vis? La ce dacă înainte tu grijana soporti? La ce să măsuri ani ce zboară peste morți? Totunei dacă astăzi sau mâine o să mor, când voi să-mi piară urma în mintea tuturor, când voi să uiți norocul visat de amândoi, trezindu-te. Iubit-o cu ani înapoi, Să fie neagră umbra în care o fi pierit, Ca și când niciodată noi nu ne-am fi găsit, Ca și când ani mândri de dor ar fi deșerți, Că te-am iubit atâta, puteavei tu să ierți? Cu fața spre părete mă lasă prin străini, Să înghețe sub ploape a ochilor lumini, Și când se va întoarce pământul în pământ, au cine o să știe de unde-s, cine sunt. Cântări tânguitoare prin zidurile reci, Cer și voi pentru mine repausul de veci. Ci eu aș vrea ca unul, venind de mine aproape, Să-mi spui al tău nume pe închisele n ploape. Apoi, devor, mă arunc în margine de drum, Tot îmi va fi mai bine ca în ceasul de acum. Din zare depărtată răsar un stol de corbi. Să întunece tot cerul pe ochii mei cei orbi, răsar o vigelie de margini de pământ, dând pulbera în țărânii și inima am la vânt. ci tu rămâi în floare ca luna lui april, cu ochii mari și umezi, cu zâmbet de copil, Din cât ești de copilă, să întinerești mereu, și nu mai știi de mine, că nu moi ști nici eu.